Hau da joan den urtean egin zen baten segi da, eh? beste puntu batzuk. Puntu batzuk bildu ditugu, eh, anitzen zuten diren akats batzuk, ola? eta eh, parean, edo akatsak edo kalkoak, kalkoak deitzen ditugu, zen ta usu baitira franxez egiturak, eta guk ba, buruan hola ditugu, eta eskora zeharen ditugu, e, euskal itzekin, baina egiazki azpian Francesa da kalkatua. Eh? Beraz horregatik kalkoak, eta eh, goizuntan holako ba, gauza batzuk a, aipat, tout dit tout goût. Pour frantxeza, itzultzen eh, dugularik edo mintzatzen girelarik, ardura eranen dugu beti entzat. Eh, adibidez, partitianiz, euh, jezu parti por de juur, euh, partitianiz, bi egun entzat. Eta hori, ba, Euskaraz diatorriz, ez ina eran debekatia dela, behan ba ez da diatorrizko Euskara hori gehiago frantxeztetik elduda, eta Euskarazak baditu beste manera batzuk, eh, aspaldikoak, eta horren eh, bi eguneko joan niz, edo bi egunez uh, joan niz, edo holako ori da. Eh, segida hon, hasteko ikastaro horrentzat, mireska? Ba, miresker souli. Beste ikastaro baten uh, izena Wiki nagusi, gurikin Inaki Alegria hori da. Bai, eh, bueno, nagusi da Wikipedia eguneratzeko proiektu bat dago. Hala, Euskara asko Wikipedia oso tresna interes handia da ezagutza librea eta e, euskal munduan eta batez ere Euskadiko unibertsitatean eh belaonaldi bat orain E, errekleta hartzen ari da, eta elbudua da, e, persona horien jakindu dira, ba, aprobetsatzea Wikipedia hobetzeko. Norek du horain Wikipedia, euskarazko Wikipediaren ardura noren gein da? Bueno, ardura ta talde batena da, e, edo nor, bihuz daiteke e, nola edo ala, ardura dun eh osdon e, kolaborazioa talea egiten da edonorko datu dezake, e, modu librean eta gedo dago den e, e, denonastean aukeratutako ama bat editore de pizka kontrolatzeko, kontrolatzeko eta kalitatea ziurtatzeko utsunea detetatzeko, eta detetatzeko kolaborazioa bilatzeko taor mendingoan orain sortu da cultura del bat wiki salen elkaztea ba, nola hori proiektuari indarna emateko. Baina ez dago alako kontrol zentralizatu bat. Da. E, suposatzen da, ekazpenak etorreko didela, ekazpen gehienak onerako didela, eta e, bueno, ba, batzutan ba, aldaketak edo erasoak ba aldin badaude, ba, kontrol minimo badaude. Zergaga nahi du, ikasletan, voluntario hainitz badirela, nahi dutena zerbait ekarri uh, desmartxa horretan, hori? Bai, hori da eh... oh. Elkaztearen helbudoa da, voluntario gehiago bilatzea, baina voluntario izateko Internet internetkonezioa ba, bestedik ez dabea. Eta, bueno, ordu noz bedak egin dezake artikulu behar mea sortu, edo dauden artikuluak hobetu, edo, kasu batzutan beste izkuntzetatik itzuli, eba, nola libra dan, beste izkuntzetakoa ere libra da, bedaz, itzuntzea ere e, da. Orduan, ekosistema bada oso azieran apur bat kostatzen da, baina oso, oso eh, ondo dio atzalea da. Eta euskera asko gehien konsultatzen den webgunea da. Orduan, zehozer iratzi izkero, da daude, eh, jendeak ideak horreko du, ja jazi hur. Inaki Aleksia Milesker. Zuri. Garen nauzun lehenik izena eta deitura? Bai, ni Arkaitz Zarraga, azumendi. Zuz gai era duzu, sui iskuntipitur lotu den gai bat su su zu, susenki do ze aski bai, ere Bai. gu e, munduko hizkuntzen errealitatea pizka bat mai gaineratu ta horren horretan, bueno, badakizu hizkuntz kooperazioan ari gara Euskal Herritik batzuk eta bueno, hortan, e, elduen euskaldun alfabetatzetazetik ze ze ekarpen egin dezakeguen edo nola lagundi zaiek egun beste herri batzuei euren hizkuntza normalizatzen Bueno, e, normalizazio plan orokorreta, baina bereziki guk helduen e, euskanduntzea alfabetatzean. Bueno, euren e, kasu bakoitzean, gurean euskanduntzea, bera bakoitzea berean. Bai, zer da, diadanik, mundu mailako xarea osatu dela egitura batzen bidez? Ez, ez, gehi, gehiago da hemen UNESCO kathetra eta garabide elkarteak ari dira, e, e, pixka bat buke izan genuen, guk e, bueno, izan dugun edo daukagun, ez, normalizazio prozesua, beste herri batzuekin konpartitzen. Eurek ere eskatzen digute gure esperintzia kontatzeko eta bizkal laguntzeko formazio ezberdinak eta dibulgazio lanak egiten dira eta gero intermentzio konkretu batzuk ere ba, herrietan, ez da? Hain zuzen ere, guari gara edibidez e, Kauka, er, Kauka Bayaran, e, Kolombian, NASA herriakin. NASA jugue izkuntza e, bueno, e, berrin dartzen laguntzen, ez da? Eta urduan, ba, guari gara Eh, elduentzako eskolak sortzen laguntzen, ba, ikuspegi pedagogikotik eta, bueno, eta antolak eta ikuspegitik, eta horretatik. Konkretuki, eh, sigitzeko gai horrikin, kolombiana. Zer da egoera, han? Bai, bueno, ba, izkuntza zapaldu gehienek bezala, ba, gitsiagotze gitsi prozesu horretan, ba, gauza asko hartu dute parte, zera, ba. indar militarrak adibidez batetik, eh, herrien zera, Ba, auto, auto zentzura nola baitekoa edo gutxi egitasun zentzazio hori eta bueno, pizkat horri buelta ematea dakontu ezta? Arrotasun bate piztea, herri e, honetako parteide gara, e, gure eskubidat dauzkagu, e, baditugu baliabideak sortzeko bideak eta bari bueno, ba, dira inmersio eskolak sortzen euren izkuntzan, ari dira familiekin lan egiten, ari dira planifikatzen euren normalizazioa eta planifikazio horren baitan ere badago, ba, hizkuntza erakusteko bide bat, ezta. Eta e, iztunei alfabetatzen laguntzeko ere bai.